Блаженних страстотерпців Бориса Ігліба, ченця Києво-Печерського монастиря Нестора. За цим твором, ініціатором будівництва нового храму, виступив митрополит Іоанн. «Лєпалі би нам, благовірний царю, церкав ім'я єю зградіті і уставіті День. Вон же празднуваті іма. П'ятиглавий храм був побудований на честь та в ім'я Бориса і Гліба, а щорічне свято приурочене до 24 липня. Рік цієї події Нестор не означив. Згідно з шахматовим, вона могла статися у 1020-му або ж 1026 році, оскільки саме в ці роки, 24 червня, збігалося з недільним днем. Якщо взяти до уваги, що і наступні перенесення мощей Бориса та Гліба 1072-1115 роки відбувалися в недільні дні 22 травня, таке припущення виглядає цілком вірогідним. Раки Бориса і Гліба були поставлені у новій церкві на десейній страні. Тоді ж наче -то вперше були написані лики братів і поставлені при вході до храму, щоб входяща вірні люди в церкав, ті відящі, її образ написан, і акі самою зря ще ті тако з вірою і любов'ю, покланяющеся іма і цілующе образ його. Освячення церкви Бориса Гліба та перенесення мощей стало великим святом. Його опис, зроблений Нестором, згадує Розповіді про знамениті гуляння Володимира, на які запрошувалися не лише багаті, а й бідні. Жебракам, бідним та удовицям милостиня роздавалась із князівської скарбниці. Свято тривало сім днів, і тільки на восьмий усі розійшлися з Вижгорода. На утримання храму Ярослав звелів виділити 10-ту частину данини, яка призначалася у місту. місті. Повіле властелину града того: "Давайте віддані церкві святою 10-ту Історики по-різному оцінювали церковне увічнення пам'яті Бориса Гліба за Ярослава. Одні схилялися до того, що це дійство було рівнозначне канонізації братів як святих Руської Православної Церкви, інші рішуче заперечували це. На думку Олешковського, проти канонізації Бориса Гліба при Ярославі свідчать такі факти. Ярослав не назвав жодного зі своїх синів іменами братів-мучеників а також не був проти того, щоб його найстарший онук отримав одіозне ім'я Святополк. Після канонізації Бориса Гліба та церковного прокляття Святополка, як гадав дослідник, цього не могло статися. Важко сказати, наскільки ці аргументи можуть бути переконливими. Адже аналогічною ситуацією виглядала б і в тому разі, коли б за Ярослава відбулося звичайне церковне прославлення Бориса Гліба, воно неминуче супроводжувалося б прокляттям їх убивці Святополка. Більш надійним свідченням проти ранньої канонізації братів може бути слово про закони благодать митрополита Іларіона – у ньому Борис і Гліб не згадані зовсім, що неймовірно, коли б вони на той час були проголошені святими. У похвалі і пам'яті Володимиру, монаха Іоакова, середина XI століття, Борис і Гліб названі святими, але ці слова, як вважав Шахматов, є пізнішою ставкою. І все ж маємо всі підстави вважати, що церковні врочистості, влаштовані Ярославом та Митрополитом Іоанном у Вижгороді,